سورة الصف. مدنی سورت الصف مدني سورت ده سوارلس آیاتونه دي درو کوګانی دي سوارلس آیاتونه درو کوګانی وجت تسمیه اغدادا ان الله يحبون الذين يقاتلون في سبيله صفه سوره تغاب النفس نازل شوې ده او د سوره جومینا مخ کې نازل شوه ده سوره تغابن پس نازل شوه ده او د سوره جومینا مخ کې نازل شوه ده حالت جمعې کې اوش په تم نمبر سوره ته په حالت د نزول کې 109 سو نمبر سوره ده ربت یم قبل سرسدی اعداد چه منا او نه د منا او نه چې دا د موادت د کفارو د موالاتو دا, موالات دا نه ملګرتیا او محبت د کفار نه اغه او په 13 چنهیو د کاپرانو د محبت او د دوستۍ نه او په دې صورت کې اوس ترجیب ال الجihad دې چې کاپران سره دوستۍ نشته ال تقوی چې دوستی ور سره م کوي محبت م کوي دلته وي سرونه دیوهي دوستۍ م ساتي ستر ته قلم کوي شان نزول ت ترمیزی او حاکم دا عبد الله ابن سلام نه روایت نقل کړي چې صحابه دا خبره اترې کولې چې مونږه تدا معلوم شي چې دا, دا الله پنځ ټوله کې بهترین عمل کوي مونږه به عمل وکړو دغه په لکه یو بل کتل چې د حضور نباحضرت په څو سو وکړي په اچا جوړه ته نو بیا حضور په خپل حضور پخپل دی یو یونو ما او دوی را غختل دوی د تر دو وحی په ذریعہ د ټوله واقعیت ته ولاګی دا ټول جمع شو او سور صف نازل شو حضور دوی ته ولستو نو غره په عملونو کې ورته و کولو چې دا jihad ه په ټوله عملو کې غره چې د نو غیحات دی بل عمل دغه دا غره نشته موزود صورت صدا بیان ده فرائض و ده مجاہدین اسلام تکچه مقید ده اسلام ده پارد ری جماعتون اہل علم اہل دولت اہل مجاهده فلا رضا الله کی کم اہل مجاہدہ کم مجاہدی والا الوازعین رؤوسهم علا اکفانہم و علا چ په خپل تلو په خپل کفنونو کې سرونه یې خېبره خلاصہ درو کوې اول چې دا بیان درجات مجاهیدینو او عتاب په صورت د ادا الفراائض کې پورا صورت مدنی دی سوال له سیاتونې دی 221 کلمات دي 22 يوه کلمات نو سو حروف تھی نو سو حروف تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح علی اللہ تذبی بیانی نالا دفارا ما فی السماواتی سچک آسمان نکی دی ایش وما فی الارضی او سج بزمکو کی دی ووال عزیز و الحکیم دغا اللہ چی دے دے او لبی والا دے او حکمت واله دے یا ایو والذین آمنو یا چا و چاچی ایمان راوڑے دے لی ما تقولون ما لا تفعلون ولی تاسو وائی آغا سو چی تاسو این کوای لی ما تقولون ولی آغا خبری کوای ما لا تفعلون چی کوایی نا لی بارکی بازو رائے دادا تفسیرون بگیدو دی بازو رائے د یا مومنانو ته وای چې کمکار په خپل نشي کوله لکه په خپل عمل نه وس براین درکې دي ته بل چاته به دعوت نه ورکوي او لار ورته نه نور مفصلین په دې رد کوي چې نه که په خپل درکې او عمل بیا او کنه بي په اصل کې د ولاه آري دي په خپل زکړه بل ته خودنه ته خپل عمل کول او بل تر نوکه چاري هغه خپل عمل کې یو شي نیوین نو بلته رسول غفریزه خدا خو بنه پری دیو سړې ک او دا په برکت به الله په عمل دته ک امرا نو دا کبور مقتن ډیر لوی ده لو ی د جهتا نو غسی عند الله پنیز دا الله با دی ان تقوللو ماله تفاون چې تاسوای یا هغه باره چې کممه کوئ هن الله یحبلهنا په تا کې سرړ الله تاله محبد س کسانو سره یو قااتلوونهفی سبیلي جګړه کوئ پهلار الله کې سف پهقطار تړلو کا نه بنیو مرسو یو تر ب ورغلیصف کا نهون صف بلکل مضبوط بنیا نه مرسوسی و اذ قال موسی لقومي کلچوې موسی عليه السلام قوم پلټیا قوم جمع لمتو زونني ول هزار و مالرا وکټالمو نو پتا کې څنګه خپويږي چې رسول الله الیکم زه رسول الله تعالی یم استاذ طرف کا فلما ذاو کلچ کا ګشولغي عذاب الله قلوبهم نکاګ کړ الله تعالی زړه دې والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالى هدايت نور کوي قوم د فاسقان ولا قال عيسى ابن مريم قال يا عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله رسول الله تعالى اليكم استصرفت مصدقا لما بين يديه من التوراه اي موافقا للتوحيد والشريعه تزدیق کون کے امدار کتاب موافق امدار بین ال دییمہ تورات ما نکے تورات ومبشرن وزیر ور کون کے ام برسول ان طداسی ور رسول سرا یاتی من بعد اس مو احمد سرا دیوا من بعدی ف زمان اس مو احمد داولہم احمد رحمت کے با سوغت دے باجی اعتراض کوي چتا سوای چې داغه نو احمد ده احمد چې ویداه یسم تفضیل ده او په یسم تفضیل کې د نورو نه فضیلت وی چې तारीफ کولوالا نو ویده ته ټول عمر درش په تکالو نو د ټولونه زیات तारीफ کولواله د تاسو سره ویل شي حضرت نوح علیه السلام سوار لسته وکالو عمر او ټول عمر اذا الله ذکر کړو موسی علیه السلام سمره عمرو او عیسی عمر علیه السلام, السلام سمره عمرو او د دو زکریہ السلام سمرہ عمرو دا د یو یو نبی د ټول اگا دغه چیوی حمرونا اگا طول چر تا لارد ټول طول انبیاء چیوی نو دا غی اگا ذکر و اسکار دا غی ندا سنگ زیاد شد اگا درش پی تکالہ عمر دیو غطول زندگی دا نی جواب دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شه دے دلا اللہ تعالی دا س کلمات وازی ور کړو چې یو ځل ویلو سره الله ډیر ډیر سو ور کول لکه بخاری شریف کې حدیث د کلماتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللہ وی ز کلمیری او جب ډیر احسان دي الله تعالی قوی دی و تعالی کې درنی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو طرف ته ټول کائنات کې بل طرف ته دا کلمات هغه دی نو داسې الله تعالی دا کلمات ولا یو د پیغمبر علی السلام د سحر سنت چوکل جمعه تلړ حضرت جوویریا وا یا میمونہ وا رضی الله عنها دانا د پیغمبر علی السلام د سحر منذ کو بیا اشرقو کو ق نه پس بیا واپس رالی نو دا واغې ناستته او دا کجرور وړډو کې ور سره و دا یا یو د بتل ون راغ وي داې د جیو کم دی چلو شو دی چې من کېډو کې چولي پهغې بازی کر کوي یو راغې یو کسو او ما سر راغ وې پیر دا ملی او ن تو بوللی لمناسو دغه وخت دی ناستو د د واقعې په تپوس وک نا کا زراغي انا روغ دي له ويچه لگيني دي به غلي شنوه بداسي وي انا غا ود او غوري جي او زه تعالرم نو ميده غصيده كجورو دا دوكي اډو لو او وي دا وي او يو اډو کې اپا کو په دي باندې ذکر کوون وي دا شريعت کېشته ما ورته زروي ما او داشته رجويري دا والد حديث سم ديو تذبيق او حديث نه ثابتي شي مارا ډیر تا غم بي بلکل نه راو بالکل جائز دي 파ډو کو دا ختم فا جگا نه را ختم کوي 파ډو کو نه داو جائز دی زمامق کې ورته بالکل دي کومه مساله وي نشته دا بدري زمانه دي سهوم ډېر ساده دي ساده نه دي کلک لري چانه یې لري نه کوي ته زر پاس یې ماشین واشکټ ته دې بارا کې صفات توا لري تاسو دواړه موليان ماهده ته بسه ورته دی اوس مسله شته دا خو صحیح ده دی و لهشته شین وازک سره ان شته دی ټولو خپور من به چې بس مسللم لیک دی نو د بیا وی وچورېه تاسو دواړه میان او دما ې او تپوس کوم خی د خیر کې بیا دی سر تپوس کوي ده تپوس دا کوم چې کرامت د ولی حق د پس د مرګه وي د ما یو شعر د نظم دي چې کرامت د ولی حق د پس د مرګه سوال قبليږي په مزار د دی د مبارک استا وسراید نو مالا پته را دوت کوم چې زبا دته د داو امچې اول دی شیر تشریق او شنو بیا بدرته ویل شي که تشریه د شیر دای چې داګه د ولی د مزار ته سړې ودريږي د جنا غواړي نو بیا هو استاد شرک دي او کنه تشرید شیئر داوی چې دا به تور یا به تور برکت په دغه او دلچې دي بهر متی فلا کنه په دغه حساب به برکت فلا نبی اچي د نبی استاد شیئر جایز دي بیا توسل له توسل جایز دي ثابت دي د زمون په ریس په یو صورت کې دا جایز کیږي یو کې نه جایز کیږي یو کې حرامي ناګای په ریس باندې چې د دوه صورتونه غره دغه په ریس دي حرام دغه غو توسل تم شير کو اين دواره صورتونه دغه پنيس حرام ني لکن اور ته زمانه مکه سوي نه دا او توسل دي کوس خبره نيشته تشرير شير تم وي ضرورت نيشته بالکل جائز دسيته سوال نو فرماي من بعد اسمه احمد فلم ما جاءو بالبينات فزر كل چرال دليل واضح دلائل حال دا سخرموبي نودوي دا جادو ظااهر دی ومنبدله موسووک د زیات ظاللی من من راغچه طره الله ال کوا چې جوړی پارله باندې درروغو و دل دي اسلام او دله برور کېې شي اسلام طرفته والله الله لا یدل کو مظال الله عدایت نور کې کوم د ظاللی معله یریدون ای اراده کیل یوطفیو نور الله یچ مرک نور دا الله تعالی بیا فواهم بقلوجب پاکوالو باندې والله متم نوری او الله تعالی مظہر نوری الله تعالی ظاہر ان کے نور خپللا ولو کر هل کافرون اگر چنه کو خی کا تران الله ذات ارسل رسوله وتشلیگلی رسول ار قبل بالهدا بالهدا ای بالبیان بالبیان بالهدا په ہدایت سرا الح او پهې حقه سره لیوز روو حال دینی کوللی چې د غالببې پ ټولو ادیانو باندې ولوو کریال مشر کوون اگر چې نهپښې د در مشرقان یا هلله ناممنو ا کسانو چا چمان را وړی د عبدلوکو معاتتیجارت آیا د د لالهتو کوم تاسو باندې تونج من عذااب علیم نجات در کمتا نجات در کی تاس ولاد عذاب الیمنا دا یا ایه الذین امنوا هل ذلکم ما قبل سرربت پره کې تاله ذکرو چې دا الله محبوب بندگان دا الله پلار کې کېتال کوي ها نو دا واقعا غزې کې رښتیا چې کومروانه پاتې شوګره حضرت جوویریہ چې هغه کومه تسبیح ولې هغه ډو کو باندې دغه کو نبی علی السلام مرتبه چې ما داس یو درې کلمات وی نام ی سبحانا سبحان الذي عدد خلقه وزنت عرشه ومداد کلمات به ما دا کلمات یو یو ولوي او تا چې دا څومره ذکر کړي دا دغه نه ډیر ثواب پدغه ملایوي په دغه پیغمبر علی سلام دا ذکر دا تاریخونا والله چ ورلکم کلمات ور کړو مګه چ بیاو یو زال کومینم په کروڑونو سواب ملاوی ده په دې وجهه دا غمو بیاو نه زیات ذکر ور لقوله نو دې دې بار د قتال ذکر د الله د محبوب بندگان الله پالا رکھتے تعال کوي اوس دغه کې تعال متعلق ارشاد ده الله فرمای چې تؤمنون بالله سپدی دا اشکال کیږي چې مخک امنو تومنون بالله دا خو تاسو له حاصل شو چې دلته وایي چې یاو الینا من یخل کو چی ایمانم راوړل نو بیا ورته وایي چې تومنون بالله ورسول تاسو ایمان راړی په الله او په رسول باندې نو بیا د امنو د تومنون خو ضرورت را نه غو تاثیر حاصل له جواب دا ورکو چی امنو د دینه مخلص ایمان والے مراد ده او تومنوننا تدومون علیل ایمان یعنی ایمان باندې دوام کوي نو دو دوام علیل ایمان او نفس ایمان چیده دا جدا شیره ایمان دا جدا او نفس ایمان دا جدا شیره نو شیر شیر فرمائی یا ایوها الذین آمنو یا خلق ایمان را ده الادلکم <العضلوكم> علا تجارت ایزدالالتکم تاستفداس تجارت بانده تنجی کم من عذاب ان علیم چه نجات درکی تاثلت عذاب علیم نا تومنون باللہ و رسولی تاثل ایمان راڑی پا اللہ و پا رسول بانی یعنی دوام ساتی پا دغ ایمان او فِي سَبِيلِ اللَّهِ س لله او تاسو جهات کوي پلاه راله کې بیاواکوم موکوسي کوم په معلوو قلو سره او زانو خپلو سره ذلك کوم خیرونلهکوم من کوون کوم تالمون دا بهترديستاسو د پااره ک چری تاسو پو ایږئ تاسو تدونهونو ستاسو دداخلکوم جناتتن تاسو لره ب داسې باغونو کې تجری منتهتی چې بږ ببدغ لاندې نروونه او مسا تن في جناتتی عاددن او دورون پاک مساکن طیبہ فی جنات عادن دامی شو سیدو پاپاونو که ذالک الفوض العظیم دا کامیابیلو یدا و اقراتو حبونها در بکن بالنعمت چی تاسوی قخوی ور بکن بالنعمت چی تاسوی قخوی اگر دی نصر من اللہ ندا یغفر لکم یغفر لکم دا جزا دا شرط دا دی محضوف دی غسر دی انتهلو یوفر ل کوم ځنو به کوم کا چری دا کوې نو زوا ب او کمم تاسو پهګونه اوستاسو نصر من الله قریب چې دی دا موسوف دی دې موسوف چې د هغه محووف دی او امې محووف دی غ یو او کوم اوخور الله به تاسوله یو بې عمل در سره نصر من الله وفتح قريب وياتيكم نعمه اخرى نعمت بدر کیبل اگر سر نصر من الله وفتح قریب اگر نصر امداد ده الله تعالی دے فتح مزیدا وبشر المؤمنين وزير ورکی المؤمنان لا یا اي الذين امنوا يخلقوا تش ایمان راوڑے کون انصار الله شيتاسو امداد کون کی ده الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين لك عيسى ابن مريم چه حواريين ملګرو او دای ویلو لکه څنګه چې ویلو چې من انصار ال الله ها سودی دواملګري الله طرف قال الحواریون نحنو انصار الله نو ویلو حواریانو مونږ امداد کوونکی د الله تعالی فمن الطائفه تم من بنی اسرائیل فسيمان راډ یو ډل د بني اسرائيلنا وکفر الطائفه او كفر كيو بلډري فايدن الذين امنوا پس مونږ مونږ یم دادو کو تادو که داغ کسانو چیمان مان راړې دله عاددو یم په دشمنو د باندې فاس بهو ظاهین غالب ظاهرین غاالب شو.